Виступ Наталки Бандери 15.10.1962 року під час суду над Богданом Сташинським. Високий суде, дозвольте мені, як членові родини мого замордованого батька Степана Бандери, заступстві моєї мами Ярослави Бандери, висловити Високому сенатові подяку за уділення мені слова. З уваги на твердження обвинуваченого в його зізнаннях, то він під час своєї діяльності з КГБ був переконаний, начебто мій батько був зрадником України, я хотіла б представити мого батька таким, яким я його ношу в глибині мого серця. Якраз сьогодні минає три роки, коли мій батько помер в дорозі до лікарні. За свідченням підсудного, мій покійний батько був підступно замордований з допомогою отруйної зброї. Це не перший і не єдиний морд у нашій родині. Майже вся родина мого покійного батька і моєї матері загинула з рук ворогів. Мої батьки походять з української греко-католицької священничої родини. Саме в той час головно священники та вчителі розбуджували національну свідомість українського народу, передусім селянства. Батько моєї мами, отець Василь Опарівський, був польовим священником української армії, під час Першої світової війни і загинув в бою проти поляків. Моя бабуся тоді ледве 20-річна залишилася сама з двома дітьми, моєю мамою Ярославою і її братом Левом, та мусила як учителька пробиватися через життя. Як учителька вона також причинилася до повного національного усвідомлення українського селянства, і моя бабуся і мій дядько Лео загинули під час Другої світової війни. У зв'язку з викриттям одного атентату поляки після довшого ув'язнення розстріляли мого невинного дядька. Ми ніколи не довідаємося, серед яких обставин загинула моя бабуся. Ми знаємо тільки те, що її замордовано, коли вона повернулася з Польщі до свого рідного села». Мій покійний батько так само походив з священничої родини. Він мав трьох братів і три сестри. Його мама, а моя бабуся, померла молодою на чахотку і залишила свого чоловіка, а мого дідуся, отця Андрія Бандеру, сімома дітьми. Мій дідусь, отець Андрій Бандера, виховав своїх дітей в релігійному і національному досі. Так що вони вже, як студенти, включилися в боротьбу за визволення України. Двох братів мого батька, Василя і Олексу Бандерів, закатовано під час Другої світової війни в концтаборі Аушвіц, а мого дідуся з його найстаршою донькою вивезли большевики в Сибір. Після ув'язнення мого батька в концентраційному таборі Захсен-Гавзен моя мама восени 1941 року приїхала зі мною трьохмісячною дитиною до Берліна, щоб бути недалеко свого мужа. Наша родина жила в дуже важких обставинах, що сильно послабило нерви моєї мами. Від часу, коли німці випустили мого батька з кацету, і він почав організовувати закордонні частини ОУН, ми мусили постійно ховатися, щоб не викрити місця нашого замешкання. Місцями нашого перебування в Німеччині і Австрії до 1948 року були Берлін, Інсбрук, Сесфельд потім Мюнхен, Гільдезгайм, врешті самотня хата в лісі поблизу Штарнбергу. У самотній хаті в лісі наша родина, в 1947 році нас було вже троє дітей, жила стиснена в одній кімнаті, де не було навіть електрики. У той час ми, діти, довго хворіли на коклюш і кір та були недоживлені. Я ходила тоді до сільської школи в Зекінг, і, маючи лише 6 років, мусила щоденно відбивати 6 км дороги через ліс. У 1948-1950 роках ми жили без нашого батька, під прибраним прізвищем в таборі для українських утікачів» біля Міттенвальду. Батько приїжджав у нас кілька разів на рік. Я пригадую собі, ще одного разу, тяжко хворіючи на запалення середнього вуха,